Зараз, привіримо. По можливості сухо і діловито відповів черговий. На щастя майора Шалига не було. Саме поїхав кудись у термінових справах. Тому старший лейтенант прийняв соломонове рішення. Він зняв трубку і подзвонив капітану середі. Нехай сам усе з'ясовує. Зробити послугу, такий жінці офіцер вважав би. Своїм найпершим обов'язком, підходячи до кабінету капітана Середи, Павло Шалига почув із-за дверей сміх, коли буде точним два сміхи, вірніше, два варіанти сміху – густий чоловічий і дзвінкий жіночий. Смикнувши двері, він збагнув, що програв. Як би там зараз не повернулася ситуація, Капітан Середа вже був нейтралізований. Господар кабінету сидів навіть не зі свого боку службового столу, а зручно зовсім по-домашньому вмостився навпроти гості ефективної білявки в такій міні-спідниці із таким декольте, від вигляду яких навіть зразковому сім'янину Павлові Шализі стало мулько. Офіцери Білявка пили коньяк, заїдали конфіскованим у голубого злодюшки шоколадом і вели явно задушевну розмову. З появи шалиги капітан навіть не підвівся, як прийнято при появі старшого за званням, та ще й працівника главку. Він остаточно розслабився, і шалига насилу стримався, аби не зірвати на ньому свій праведний гнів. «Драстуйте!» Посміхнувшись одними губами, він простягнув білявці руку, а та ледь торкнулася її своїми наманікюреними пальчиками. І навіть від такого легенького дотику через тіло майора пробіг електричний розряд. «Значить, ви маєте стосунок до затриманого Максима Бойка?» Ірина кліпнула ляльковими очима. Він по паспорту, мій рідний чоловік, товаришу начальник. Я прийшла його забрати. Ось Віктор Вікторович каже, що він тут сидить. Розпашілий від коньяку та хтивості, середа розвів руками. Шалига міцніше стиснув зуби. З цим козлом він ще побалакає. А як ви дізналися, що він саме тут, можна поцікавитися? Дуже просто. Знову кліпнула очима Іра. Об'їздила на таксі, райвідділ за райвідділом, кругом питалася, скільки встигли обшукати. Оцей останній, точно як у кіно, останній шанс, і він мій. Іра трошки подалася вперед, зробила круглі очі і навіть облизнула кінчиком язика пухкі губи. Шолига визнав, аби така ляля... Запитала в нього, де її чоловік. Він теж недовго б тримався. «Ви самі додумалися так робити, чи підказав хто?» «Подруга», – пояснила Іра. «Вона так постійно свого алкана шукає. Знаєте, дуже часто знаходить його на вокзалі, і він там у міліції спить. Його навіть уже протоколом не оформляють. Кажуть, забирай, бо... «Ваш чоловік теж алкоголік?» – перебив Шалига. «Та ви що?» – щиро обурилася Іра. «Хивав я з таким жила? Просто робота така. Може випити трошки і влізти в якусь пригоду?» Я а, повідомив Ірину Григорівну, що її чоловік справді перебував у нетверезому стані, коли його сюди доставили. Швиденько втрутився середа, тому... Не міг сказати, хто він такий, а документів при ньому не було, тому ми і чекаємо, поки він протряхне. Ми ж не можемо тримати тут людину і приховувати цей факт. Так само я, офіцер міліції, не маю права приховувати від дружини затриманого, що затриманий не зник безвісти, а перебуває у нас, в безпечному, можна сказати, місті, хоч тут викрутився. Легенда залізна, спробував заспокоїти себе Шалига. Ну, то я б забрала його і посадила під домашній арешт, перехопила ініціативу Ірина. Ось ваш колега сказав, треба заплатити штраф, я готова, раз треба. Цікаво, звідки ти гроші витягати будеш? Практично ж гола. Мало не бовкнув шалига та замість цього повернув голову до розземлілого середи. У нас є підстави тримати затриманого Бойка в камері. Підстави, які були після появи цієї блондинки, зовсім не годяться. Її разом із Бойком не закриєш. І якщо... Його не випустити тепер, ця лялька точно піде далі по начальству. Причому у такому ж вигляді. А начальство теж люди. І шалига, і середа усвідомлювали це, навіть не радячись. Нехай зробить вологе прибирання в камері, і до побачення. Милостиво махнув рукою капітан. На перший раз, так би мовити трудотерапія Почекайте, будь ласка, внизу, звернувся Шалига до Ірини. Повернемо вам вашу дорогоцінність. Заходьте ще, вихопилися в капітана середи. Коли за білявкою зачинилися двері, Павло Шалига мовчки налив собі коняку в склянку, на якій залишилися відбитки її помади, махом вилив алкоголь у себе, хукнув на долоню. Читати лекцію середі він не збирався. Все одно ситуація з Бойком, що далі, то більше видавалася тупиковою. Єдине, що ми можемо, це набити йому морду без протоколу, подав голос середа і сказати, що так і було. Аби він справді признався і справа набула б розголосу, Пальцями показували б на нас обох. Шали на стілець, який щойно обтирала своїми сідничками дружина Бойка і закурив. А так усе це справді скоро забудеться. Я дізнався, фокус плюс втратив до зниклого жіночого трупа інтерес. Один анекдот не можна розказувати два тижні підряд. Це вони сказали? Це я тобі від себе говорю, Шелига знову налив собі і капітанові. Тим більше, що годину тому мої хлопці накрили одну серйозну бандитську групу.